Aga mul on üks küsimustele võisid. Mis teile rohkem meeldib, kas seks või jõulud? Ei, seks. ei, mulle meeldivad jõulud, sest nad on tihedamini.